Dobrým větším, že vás na dalším biologickém členfu, na začátku, jak bude upozorněnit na to, co bude příště. Příště se budeme, protože ekologické problematiky, budeme mít Robert Robeck od nás z kategorie ekologie povídání na téma každý si včelaře, tak se to nějak jmenuje, a jde v podstatě o to, jaký význam a jak, jak vlastně funguje včela medelostná v našich ekosystémě. Jestli je opravdu tak strašně prospěšné chovat včely, co by byly kompetitivní hmyz a jak to vlastně s tím včelařením z hlediska významu v naší krajině je. Po titulu se objevuje slovo výboční, takže to bude možná takové trošičku výbušné téma. Tak, a tedy, v dnešní přednášce Petra Pogodného od nás z CTS asi nemusím s, představovat, z z mnoha článků, například, ve vesmíhu, a tak dále, je Ekolog, který na biologických už měl řadu různých přednášek a dneska bude mluvit o jejich nejnovějším fascinujícím objemu uh, nového uh, vlaciárnového studie. Děkuji. Uh, nejen to, tedy nejen to, já musím říct na úvod, jak býval zvykem tady na tomhle místě docela dost se omlouvat, tak teda ono je specifické. bude omlouva vlastně kolegům, s kterým na, na tom bádám. Já jsem tu výzvu vlastně David jménem organizátorů mě osloval už na tenhle semestr, já jsem ji teda nakonec přijal, jak vidíte, ale se rozplakím, měl jsem k tomu dva důvody. První důvod je ten, že vlastně můj kolega Honza Hošek, myslím, Honza Hoška mladšího, ne toho, co tady představoval ten svůj film na, v první přednášce letošního semestru, je to jeho syn, asi znáte dneska, řekl bych, teda nejvýznamnější kvartérní geolog v této zemi, tak Honzá Rošek je na půroční stáži ve Spojených státech, přitom tenhle výzkum je, je především jeho, který já tady představu, takže teď by tady na tomto místě měl stát spíš on. A to je jeden důvod. Druhý důvod je ten, že my po třech letech poměrně intenzivní práce na tom tématu jsme v takovým předpublikačním stádium teprze. Jo, máme prostě hotový rukopis, docela už pokročilé a teď zrovna, jako je na mě, abych načetnul první teda draft dopisu editorovi v našem případě zkusíme najít. To jsou teda ty dva důvody, proč jsem to přijal zrost. na druhou stranu jsou tři důvody, které mě vlastně trošku vyviníjou z téhle pozice tady v trackerní. První důvod je ten, že se docela hodí diskuze s váma, čili v podstatě tady uh, očekávám já a Honza Roše, které, jak doufám, je z těch Spojených států, které mají zrovna ráno, takže jako příjemný vedení čas. A, a tím pádem tu diskuzi taky uslyší a bude se jí moc možná i nějak nadále zúčastnit. A, to je první důvod. Druhý důvod a, je ten, že já vlastně tady tenhle náš výzkum byl pro náš vlastní, použiju v závěru jako vyvrcholení celé té prezentace. Jo? Bude to sice vyvrcholení, ale bude to vlastně na závěr poslední a třetině a čtvrtině, protože to, co je na tom teoreticky nejzajímavější, je ten obecnější rámec toho tématu, který představím v té první části. Takže jako to budou věci známé z literatury a obecné. No a ten... Ten třetí důvod, který je zkrátka ten, že toho výzkumu se taky moc účastním, co by palobotanik a ten, ten, ty, ty doklady, které my máme, jsou teda do velké míry právě palobotanické. tolik na úvod. takže jdeme rovnou k věci. Tenhle obrázek je velmi členitej a vy nevidíte v co tam je, ale to je správně, tak to má být, protože to je vlastně hlavní poselství tohoto obrázku, jelikož že tam není požádně nic vidět. Protiž, co by tam mělo být, nebo co já tam v detailu vidím, a vy to nevidíte, je, to, je následující zhruba záležitosti, a, která se nám pro tu stupní expozici hodí a je nutná. Tohle je ledovcový záznam zbronského ledovce, jsou to teda tři nezávislé vrty, ale hlavně je tady North Grid, vrt, což je nejdelší vrt Gronským ledovcem. Jeho hloubka je 3 kilometry, takže takhle to jde od povrchu, takhle to postupuje a tamhle vpravo dole je hloubka 3 kilometry grónského ledu a v těch třech kilometrech byl zastižen poslední interglaciál. Tohle jsou klasicky, jak to znáte z těchto prezentací, jsou izotopy kyslíku delta O18, které jsou proxy proxidaty pro teplotu na tom gronském ledovci a do určité míry teploty povrchu oceánu, severního Atlantiku, odkud se bere ta voda, která tam vysněží a změní se v led. Takže tady máme Emský interglaciál, tady máme hloce, jsou to teda ty, ty vyšší, nebo respektive tady je to v zápolných nižší hodnoty, té je deviace delta o 18, znamenají teplejší poměry, nižší hodnoty směrem dolů, studenější. Vy znáte asi hlavní jako škálu, která se používá v oddělování těch jednotlivých klimatických Fází a ta pochází ze hlubokomorských hrtů. To jsou ty marine izotop stages, mořská izotopová stávě, MIS1 to je dnes, 2 a tak dále. Ale tady je jemnější členění, které vlastně je cyklem tzv. gronských interstadiálů a gronských stadiálů. Interstadiály jsou relativně teplejší fáze, stadiály relativně chladnější. Interstadiály jsou tady šedě a stadiály jsou tady bílé. Takže co tady vy vidíte uh, z té dálky, tak je především ta škála do té ujde. Ta škála je víceméně lineární. Nebo přesně řečeno, tady je ta hloubková škála. Uh, utravená a máme tady časovou škálu zlinearizovanou. Takže co tady vidíte? Je relativně krátké trvání jak holocénu, tak i minulého intervlaciálu, toho především, ten byl jako oproti holocénu kratší, vůči tomu poslednímu glaciálu které zároveň je nesmírně členitej. Celkově chladnější, jinak by to nebyl glaciál samozřejmě, ale přesto velmi členitej. A ty změny, ta členitost jeho je nesrovnatelně vyšší než u těch interglaciálů, až teda tady ten ten gronský izotopický který je klimatický, který je na počátku toho glaciálu, jeho spodní třetině, který je relativně stabilní, přestože tam pod vlivem Milankovičových změn orbitálních dochází k průběžnému ochlazování. Jenže pak nastává, pak to s tím klimatem začne cvičit a nejdramatičtější vlastně um, klimatické oscilace vidíme tady právě v té nejmladší fázi glaciálu, která je zároveň nejchladnější. Tam jsou sice ty uh, stadia, ty, in, in, ty, ty interstadiály, to šedé, uh, jsou relativně krátké, ale o to jsou jako dramatičtější, dramatičtější se liší od toho jako deizlainu, který je v tomto případě velmi chladný. Jo? Takže to je jako by řekněme vstupní expozice, samozřejmě navzdory tomu, že tahle reprezentace klimatického vývoje je velmi exaktní, tak realita je taková, že jako reálně o tom vlastně víme zhruba to, co vidíte tam ze vřádních prostě je to věc velmi rozmazaná a ten proxy indikátor pro teplotu je, není snadné prostě interpretovat zvlášť, pokud chceme ho interpretovat nebo chceme ho použít pro interpretaci klimatického vývoje tady třeba v názve Evropě. Tak samozřejmě to vůbec není jednoduché a lokální záznamy tohohle typu, téhle délky, téhle jako vlastně přesnosti tady prostě nemáme až na pár jezerních záznamů. To nejchladnější období, které předchází našemu interglaciálu, se nazývá late glacial maximum, poslední glaciální maximum. To se vztahuje k rozsahu ledovců, jak teda toho severního ledovce, který, jak známo, byl podstatně větší na americkém kontinentě, než v Evropě, natož v Ázii, kde bylo natolik sucho, že v podstatě k akumulaci ledu příliš nedocházelo. A samozřejmě i alpského které je tady rekonstruováno pro ten LGR. Uh, Já budu. Používate tu zkratku LGM Last Maximum, který tak nějak jako spíš tradičně, ale dává to smysl právě v rozsahu těch ledovců, datuje na mezi 26,5 tisíce až 18 a půl tisíce let před současností. To bude teda to naše období, která nás teď bude zajímat v souvislosti právě s glaciálními refugy. Takže budeme mluvit o LGM teďka, jo? ne o tom celým glaciálu, který je velmi jako podstatně složitější. Tady alpské zelenění vidíte v tomhle, stom, v tomhle obrázku dost po všechnym, že ne, ne, nezahrnuje ty východní Alpy, tam, kde, kde, kde je třeba Dachstein a podobně. To si ale jako, a bude to docela podstatný rys, to si do velký míry zproblematizujeme v závěru téhle přednášky. Jinak, co tady ještě úplně na úvod je potřeba říct, je rozsah. Permafrostu, který rekonstruujeme z nejrůznějších, dále. máme o do tom docela dobrý představy, tam až sahal té, té, jižní hranice v LGM a tady je to tou to přerušovanou čárou. Takže naše území, řekněme, z, z, z celá střední Evropa, ležela mezi Alpským a severním zaledněním a je to jednoznačně zóna toho permafrostu. Uh, permafrost samozřejmě dělá s biotou obrovský po jako věci, že jo? takže ta, proto ho tady zmiňuji a zdůrazuju to, Permafrost podmiňuje v podstatě charakter vegetace do velké míře a vůbec celé, uh, celé té bioty a teď to neproblematizují těmi jindé které i v rámci LGM se vyskytují, ale byly velmi krátké, i když, i když dramatické. A takže tolik tak jako ty nej, nejzákladnější rysy. A styla z těch, jak si představ, z rekonstrukcí, Vychází něco, co můžeme nazvat centrálním paradigmatem historické biogeografie, totiž ta představa, že, a tohle je prosím v obrázek, i když překreslený, už z roku 1971, kdy v podstatě vrcholila tady poznání tady nebo vrcholila vůbec jaksi formování toho centrálního paradigmatu historické biogeografie, totiž je ty vrcholy glaciálu všech. Ale mluvme o tom, že působili v Evropě stažení té temperátní bioty k nejtypičtěji. Se mluví o, o lisnatých dřevinách, těch, těch mezofilních, nedějí u nás moc, jak víte, ale mluvíme prostě o tom duchu lípy, jasanu, javorech, jelumu a podobně tak působilo jejich, tady máte teda interglaciální stav, řekněme ten poslední interglaciál lémský, kdy byly rozšířeny téměř jako všude až po Skandinávii, řekněme jižní, samozřejmě výjima, výjima těch vysokohoří evropských, a taky ve, ve Mediterránu. Tady je takovým jako nenápadným způsobem kvek uspělech Forest, to jsou ty mediteránní mediteránní typické ekosystémy, které ekosystém, který v Holocénu jsou tam velmi rozšířené, ale je to asi vlivem člověka, protože v minulém interglaciálu o nich téměř nemáme doklady a e, rekonstruujeme tam vegetaci de facto e, velmi příbuznou tady v střední Evropě, severně od Alp, nebo řekněme, tohle reprezentuje taky Pyrené nebo e, jižní Karpaty, Iberský e, pohoří e, a tak dále. Takže... E, a to paradigma říká, že ten glaciál byl natolik tvrdý, že se tady rozšířila tady zóna permafrostu a tam měla spolu s klimatem takový, takový vliv na ten prostor střední Evropy, že tu zbyla v podstatě jenom stepotundra, to je taková ta mamutí step, se někdy říká, s těmi velkými herbivory, případně step šrap tundra, což je ten ty šraps, v tomto případě jsou de facto nějaký, já nevím, ošezelený, jalovce břízate, pasličí a podobně. A ty lesy se stály v refugí, které typicky byly na rozhraní mezi mediterální stepí, protože tam bylo velmi sucho, to, proto ty rekonstrukce jednoznačně hovoří, a mezi tím alpským zaleděním, to znamená do jižních předhůří Alp, nebo třeba Balkánských Hor, nebo, nebo třeba těch, těch Pyrenejích, Sierra Nevada a tak dále. Uh, trošku ta později uh, byla ta představa upravená do téhle formy, to znamená, tady pro ten Mediterán se nic nemění, ale pro střední Evropu přeci jen se začalo ukazovat, že s tou stepí a tundrou to nebylo až tak jako um, um, v téhle extrémní poloze, a že tady přeci jen bylo vesnatěji. Takže se tu aspoň začala rekonstruovat nějaká lesostep, nebo lesostepotuna, to je zvláštní biom, který byl neanalogický, dost možná právě těm velkým vyložravcům. Nicméně jisté analogie má, a o tom tady mluvil na čtvrtích před časem kolega chytrý geobotanik z Brna, s kterými jsme vlastně e, začínali projekty, kde on potom na to navazoval a fenomenálním způsobem vlastně dopracoval e, e, vnitroazijskou analogii těchto ekosystému a jejich mozaiky pro střední Evropu v posledním e, glaciálu. No, takže to jsou představy, které v zásadě do toho prostoru vykonstruují něco podobného, co dnes vidíme na Jižní Sibiři. Čili něco podstatně lesnatějšího, ale ta, ty, ty lesy byla, byla paryka, byly to boreální lesy. No, takže tohle je podstatně to centrální paradigma nám ty refugia eh, temperátní bioty a mluvme, protože s tou temperátností je to úřady eh, v živočichů složitý, že jo? Tam ta vazba na klima není dost jako přímá často, ta klimatická myka těch organismů eh, není jako jedinej vlastně, eh, jedinej způsob, popisu, jejich rozšíření v určitých dobách, často to klima, Jo, ono to platí nakonec i pro roztvej. To je to, co se u nás jeví, řekněme, na stepích jako temperátní, tak ve skutečnosti jako není temperátní. To vidíme právě na té je Tam to v klimaticky velmi chladných a drsných podmínkách taky existuje, ale jsou to jako jiné vazby, často přes půdy, přes živiny a podobně. Jo. Takže samozřejmě s tou temperátností je to mnohdy složitý, s tou teplomělností, ale u těch dřevin je to ještě relativně nejjednodušší. Takže velmi často se v literatuře o těchto fenoménech, o přežívání, o refugiích, a temperátní biotek mluví specifičtěji o kde je to prostě takový jako jednodušší s tou tematickou mikrou. Tak. A jaká je vlastně historie, um, jak si, takhle, je potřeba ještě říct, že pro tohle Centrální paradigma tradiční hovoří obrovská spousta dokladů, ať už tradiční fosilní dokladů, to znamená přímo hmatatelných nálezů těch organismů, které se skutečně soustředují do těch míst v relativně teplých a zároveň vlhkých prostorů, především teda v cirku mediterální oblasti. Takže těch dokladů je spousta, převažují. Filogemografické doklady uh, hovoří v podstatě stejným jazykem, ano, sedí to. Ale jak to v přírodě bývá, že v živé reálné přírodě, tak výjimky bývají velmi častý a ty výjimky můžou být velmi podstatné. A mají podstatný vliv na současné rozšíření těch organismů a samozřejmě i na historii toho rozšíření, tak jak se po poddáciálním oteplení vlastně šířili dál na sever a začaly vyplňovat ty, ty původně prostory těch původně odlišných, často bez lesech nebo boreálních biomů. A hovoříme v této souvislosti o, o, o Rainově paradoxu. Tamán Ridd byl britský, původně z Londýna, vlastně kvarténní geogeograf, bio, bio který vlastně v článku z roku 1899 už vysvětloval rozšíření dubu na britských ostrovech po glaciálu vlastně způsobem, který uh, v tu dobu znamenal zpochybnění takových těch úplně nejpřímočařejších, nejednodušších úvah o vlastně glaciálech a interglaciálech. On se totiž všimnul, že ten dub se na britské ostrovy rozšířil jako, jako nesmírně rychlé, protože on zkoumal vlastně na recentních populacích dubů jejich, jejich šíření tím, že vlastně modeloval rychlost šíření tak, jak prostě v žalud spadne, že do určitých vzdáleností má takovou a takovou šanci vyklíčit, pak nějakou dobu trvá, než strom e, dospěje a znovu, znovu vyplodí a tak dál. A ta rychlo šíření postglaciálního na britských ostrovech se tomu řádově prostě vymykala. Takže to nazvalo paradoxem už tehdy, ten sám a od té doby teda rajdův e, e, e, paradox. On vysvětloval ten paradox uh, takovým jako celkem jednoduchým přímočevým způsobem, to je, že byly nějaký vektory, tady jeden vidíte, který ten do přížili podstatně účinněji, než se jeví podle recentních Zkoumání. sice tyhle události byly zácní, takže v tom recentu těžko zachytíme, nicméně je evidentní, že prostě sem tam, ta solika a další, ten žalud přinese a může s ním dojítnout i docela daleko a Vysadili ho tam a v těch rychlých, po, po té rychlé vlastně klimatické změně, po oteplení toho prostoru bylo dost a dost, čili to šíření šlo tímhle způsobem. To byl takový jednoduchý původní vlastně formulace řešení toho paradoxu. Nicméně evidence o podobných rychlejší šířeních se začaly množit v posledních, řekněme, 30 letech docela s tím, jak vlastně se tyhle záležitosti začaly intenzivně zkoumat a ten náš obor, to znamená nějaká paleobiografie bio v posledních 30 letech doznal jako obrovský rozvoj. Tak takových dokladů se začalo množit a Těž, a to nejen pro rostliny, ale i pro řadu živočichů, a mnohdy si těžko představit takovýhle nějaký jednoduchý vektory šíření. Takže se ten Raidův paradox začal vysvětlovat uh, takzvanými fenoménem tzv. kryptických severních refugií nebo také mikrorefugií. Ta slova kryptická a to mikro tady v tomhle případě znamenají uh, dvě věci. To mikro je pro oblišení od těch jihoevropských lidí, o kterých nikdo nepochyboval, které která teda logicky jsou nazývána makrorefugii. Nejen pro svoji velikost, ale také pro svoji četnost ale důležitější je to slovo kryptická. Kryptická, protože najít pro ně fosilní evidenci je extrémně obtížné. Až téměř nemožné, dokonce do té míry, že v podstatě, jak za chvilku ukážu, jako tvrdá opravdu evidence, které de facto do dneška chybí. Nebo až téměř do dneška. Já předvedu tady vlastně Tohle například příkladu našeho prostoru, tady naší střední Evropy, třeba zhruba tady, kde, jak vidíte, tady v jednom takovém jako uh, review článku, z roku 2008 tady kolegyně Ketty, Willis a Bhagwat vlastně schrnují tu dosavadní evidenci a na takovémhle jednoduchým obrázku postulí ta kryptická severní refugie nebo mikrorefugie a šíření z nich potom v posglaci Ve střední Evropě tady máte, že jo, jak se běžně vymezuje střední Evropa, tak každý biolog ví, že tady leží jedna z nejvýznamnějších evropských biogeografických hranic, totiž tohle rozhraní, který v naší republice zhruba odděluje český masív od západních Karpat. Tohle biografické rozhraní, jak uvidíme, je prostor, kde se postupně za těch 30 let zhruba začala hromadit evidence nejrůznější o těch kryptických severních refugích. Ne, že by to bylo nějak extra na sever, vidíme, že jako ono opravdu ten kontakt už tady s těmi jižními Alapami, že jo, s, s Karpatami a vůbec s tou jižní Evropou je docela, jako docela vlastně blízký a přímočavej. Podobně nakonec jako v submediteránní oblasti Francie, kde vlastně v Jižně máme takovou přechodovou zónu, kde podél, podél rovny. Především je to velmi dobře prostupný prostor. Ale budiš, jo, Nemlu nebudeme tady mluvit teď o Skandinávii a o e eventuálních nuna takových terových, které se tam razí, ale nikdy pro ně jako nebyly sezbírany dobrý doklady. Takže teď se omezíme na střední Evropu a já jsem tady pro vás hlnul de facto všechno, o čem já teda vím z literatury, co je dostatečně robustní na to, aby nám bylo schopno něco napovědět o existenci, eventuálně teda neexistenci těch, těch refugií kryptických severní. Nejdřív se podíváme na filobiografii, to jsem tady vyznačil takovou jako vádní vládným boxíkem, no z toho důvodu nebudeme samozřejmě tady teď rozebírat, jakým způsobem ta filogeografie pracuje, co je tam za komplikace, protože to je to jako víte určitě dobře a no, jak vás tady jako slyžuji, tak mnoho, mnoho z vás se, mnoho z vás se toho filogeografii přímo i zabývá. ale ve vztahu k tyhle otázce se dá říct a těch prací, těch článků je jako dnes už velká spousta, tak všechny směřují právě do tohoto prostoru. To znamená, v tomhle zhruba vyznačeném prostoru se zdá, že se genetická diverzita mnoha populací těch temperátních, a já tady budu mluvit teď specificky, a to chci zdůraznit, o teplovolných lesních organismech. Skutečně nám teďka půjde o ty e, typicky interglaciální, to znamená ty listnaté, stinné, zapojené lesy, tak těch dokladů už je opravdu celou Spousta a všechny ukazují do tohoto prostoru. Všechny samozřejmě dát o těch dřevinách samotných, ale nejen teda o nich. Takže jako příklad tady, že jo, klasický dneska už vlastně často. Citovaný příklad je třeba tady ten normální Rudýk, kde v PNS, Petr Kotlík a Spol publikovali v roce 2006 už jeden z prvních článků, kde jsou velmi dobře filogeograficky doložený vlastně v oblasti s vyšší diverzitou těch haplotypů a je to přesně teda v téhle v zóně, která byla v Boxí. Zajímavý nedávný příklad z roku 2014 je případ sveřetu Benekenova, dronu Benekeni. To je tráva, která je vysloveně lesní, je poměrně teplomilná, ale především lesní, ve stědejch lesích dneska a ukazuje ta evidence, vlastně vypadá podobně jak u Norníka. Tady to je z toho článku v obráze, kde vidíte, že zase tady prostě v tomhle prostoru je diverzita největší, zatímco jinde působí jako, e, možná zakladatelský efekt, možná nějaký velký bottlenecky. To samozřejmě u filografie je vždycky těžší a co je u ní problematické, je samozřejmě lokalizace. To je jako e, jistá věc, protože tyhle z těch, e, třeba ten nebo ten, e, te, Petr že to je, to jsou prostě široce rozšířený, tady ten areál, nakonec máte šrafovaně, tak to jsou široce rozšířený druhy, nebo i potom v glaciál mohly mohli probíhat všelijaký přesuny a může v tom mít prsty i člověk samozřejmě, což je komplikující faktor v hlocenu. takže z tohle důvodu je ta filogeografie vlastně jako nedostatečná pro, ty, pro tyhle rekonstrukce glaciálních refugí a a, a i z dalších důvodů, takže my nutně potřebujeme fosilní nálezy. Tak se na ně podívám, co máme vlastně z fosilních dokladů. A tady mám ambice chci vám podat kompletní obraz o těch fosilních dokladech z prostoru střední Evropy, tak jak je tady vymezená. E, jasně něco mě mohlo uniknout, e, myslím, že toho nebude moc, možná vůbec nic a co jsem nezahrnuju, jsou případy dopadů, které jsou jako velmi nejistý, velmi vážný a problematický. Takže tady ukážu to, co pokládám za docela. A dobrý a uvidíme, že jsou ale furt dost nedostatečný, furt nemáme tu jistotu do vlastně o e, takovou tu prostě jistotu. Fosíl je buch na stůl, že jo, a ještě k tomu máme třeba filogeografické e, e, data, který by to jako nepřímo nebo nezávisle tedy potvrdili. No, s tím nezávislým potvrzením tady ukazuju příklad balanských Sychtaté a Norníka Rudýho, ale nejen jeho. Je to tahle lokalita. Máme, ta, máme to v článku, i když bylo to publikované, dřív tady přítomný uh, Ivan Horáček uh, tohle publikoval i s velice zajímavou a tam jako poutavě sepsanou hypotézou, uh, co to asi bylo za refugium v belánských úplně na hledu kde, kde jsou vápem zhodní, že jeskyně dne i dneska jako promrzlý, že jo, velmi drsný prostředí, kde, kde byly nalezeny sedimenty, typicky jeskyní facie, plný vlastně jak šneku, tak kostí kostí drobných savců. A tam se ten norník vyskytuje v LGM, ty data jsou radiokarbonové, pocházejí přímo z těch kostiče přímo <coughs> ze šneků a e, lze je považovat za spolehlivá. Ta radiokarbonová data jsou tam kolem 19, 23 tisíc let, prostě v rámci LGM. Jak je to byla možný? Ta rekonstrukce Ivana Hráčka a já ji teda musím říct jako věřím, i když vypadá dost jako šíleně, ale mám prostě důvody ji věřit, protože něco analogického jsem viděl na vlastní oči ve většiní Ázii, hlavně v mongolském Altaji, kde máte situace, kde je kontinentální klima, velmi suché klima, a vznikají tam ledovce a na těch ledovcích v tom suchým klimatu, ty mají malou dynamiku, moc se jako nepohybou moc ledu tam neteče, jsou za to plné různého um, skalního opadu, jsou zaprášené čínci, co bychom mohli nazvat výchozí materiál pro vznik z praše, jo, skutečně tam je vysoká prašnost prostředí. hlavně v zimě, to vidíme skutečně v zimě, jsou záběry sněhu pokryté pěticentimetrovou vrstvou silikátového prachu, který potom eventuálně dokonce třeba na, na plato úkok ze ono se tvrdí že dneska spraše nevznikají že spraše jsou typicky glaciální sedimenty taková zvláštní typ půdy, prostě eolický sediment, a že k tomu procesu lesifikace, uh, ze sprašnění nedochází dnes. Ono se o tom moc neví, ale zřejmě to není pravda. Na tom altaj skutečně probíhá, teda na Vysokohorském Altai, na těch plato, třeba na Úkoku, probíhá tenhle proces zřejmě i v současnosti. A na ledovcích to vypadá takhle. Já bohužel tam mám fotky jenom ze země a on je tam hlubě vidět, uh, takhle jsem tam neletěl, ale tady máte analogicky taky z kontinentální suchý aljašky. kde vidíte na Beringově ledovci, jak to vypadá. Tady ten les je to teda nutno říct, je to boreální les, jo? Není to, nejsou to vysnatý temperátní dřeviny, jo? je to tajga. tak ta tajga ale roste na povrchu ledovce, tohle pod tím je ten ledovec, je tam jako led docela v tlustý vrstvy akorát, že plné různých šutrů a na povrchu toho ledovce se vyvíjejí půdy, jasně jsou to takový jako primitivní půdy, ale je to půda, plná teda, je to acet půda, plná organických opadu a hmusu a na tom prostě roste ta Takže takhle podle Ivana Hráčka to vypadalo právě v Tatra v LGM, což je jako překvapivý zvlášť souvislosti s nálezy těch jako lesních teplomronných, relativně těch typicky interglaciálních elementů, nejsem si úplně jistý, jestli to platí o šnecích, to myslím, že ne, ale o těch zavcích jo. Tak jako je to přinejmenším překvapivý, Ivan Ráček zdůrazňuje, což jako m, sedí na spoustu rekonstrukcí a představ o LGM o téhle době, že insolace a, té severní poloplova jako celku v LGM byla vlastně vyšší než v současnosti, jo? Vzhledem k milankovičovým nastavením orbitálním do příkon slunečního záření a jednotku plochy vlastně vyšší než dnes, Navíc, navíc bylo sucho, že to klima bylo ostře kontinentální suchý, takže oblačnost, pokrytí oblačností v průběhu roku bylo vlastně slabší než dnes, takže to ještě zesilovalo ten efekt. Jo? Takže je dost možná, že to byl takový ráj na zemi. Proč ani na Zemi? No, protože prostě vlastně bylo dost energie ze slunce, protože sice to pojmo bylo kontinentální, ale jako v době vegetační sezóny a bylo, bylo jako velice příjemně a teplo a byl tady navíc ještě voda z toho ledu, který odtával a sytil vlastně ten ekosystém, ten lokální ekosystém. No, takže taková je představa o tomhle refugiu konkrétně. No, eh, podobný doklad právě ze západních Karpat, nebo podobný, je to v podobných situacích, tam bylo řada lokálních ledovců, i třeba v Nízkých Tatrách, na Fatře a podobně, tak eh, publikovala Ludská Jůřičková z vlastníky ložkovejch a dalších dat, dalších eh, ještě teda Zitkou hráčkou tady z fakulty, eh, a týká se to vlastně porovnání výběru a porovnání vrcholní glaciálních čili opět, kde skutečně o to velký většinou teda v Malapofaun, v České republice a na Slovensku. Vidíte, že v Českém krasu je jedna lokalita, kde převažují lesní elementy. Tady o té teplovinnosti u šneků jde jako hovořit dost obtížně, protože samozřejmě ty šneci mají vazbu spíš na ty mikroprostředí, na kvalitu vlastně opadů, z vegetace často a podobně, takže tam je to složitější, ale jde o typicky lesní faunu, jako třeba tato ta helicidonta. Jo. A, ale těch lokalit na Slovensku je celá řada a v poměru mezi, tady se to třídí na tři skupiny, ty lesní typy, uh, typy otevřených stanovič a nějaký útyk v jako indiferentní, tak často třeba těch lesních typů je tam polovička na tom Slovensku, jak po tatránských potlinách, tak třeba slovenským transu. Takže to taky pokládám za dobrý poklád, už ledem k datování, protože ty šnečící pořádky jako karbonátové struktury jdou přímo radio-uhlíkově datovat, i když je to tam trošku složitý s tím datováním. A v tomhle případě, ale to je trošku i u těch savců, je to složitý samozřejmě i s tou jako klimatickou nenáročností nebo s tou vazbou na, na, ten, na, na vyšší teploty. Tak, a pak máme řadu palovotanických dokladů, který přímo už ukazují na ty dřeviny. Tady jsem vybral skupinu tří, jsou publikovaní všechny, teda dvě z nich velmi nedávno. Nejklasičtější je Vátor liget tady právě v tom východním Maďarsku v Potisí, což je lokalita, kde už v roce tady to máme, Uh, tady ten článek, právě Ketty uh, z Oxfordu a pa Paul Schimegy uh, z uh, místní uh, paleoekolog, tak to, to už je článek z roku 1995. To je jeden z prvních článků, který vlastně vyprovokoval tu nekončící do dneška docela bouřlivou diskuzi v oblaciálních Uh, kryptických refugích. Totiž v tomto článku oni ukázali v po, už v pozdním glaciálu, ale není to LGM, to tady mám vlastně uh, vlastně uh, Důrazněný. Všechny tyto doklady jsou bohužel celý je časově tomu glaciálnímu maximum, všechny jsou z navazujícího období pozdního glaciálu. Tak v tom pozdním glaciálu tam mají jednoznačně pilovou analýzou, to tady reprezentuje pilový zrno dubu tak mají vyložený nejen ten dub, ale v tomto případě i třeba náš mínus ten východní Haber, velmi teplomilný, vlastně velmi pozdní element, potom v holce, v celé Evropě, jilmy, lípy a tak dále. Takže jako docela dost Relativního obsahu těchto temperátních listnatých dřevin už v pozdním glaciálu. Ovšem, bohužel, o refugiu nám to říká jenom jako nepřímo, protože je to navazující období až po glaciálním maximu. No a stejný případ jsou tyhle z články nedávní, z nich asi nej, nej, takový jeho nejjednoznačnější doklad přináší tady tenhle článek Evy Jamrychové, to je naše bývalá diplomantka tady z fakulty, dneska v Brně, z roku 2014, kde oni našli a přímo datovali v pozdním glaciálu, dokonce v Mladém Driasu, což je nejstudenější období pozdního glaciálu, téměř stejně studený jako LGM, ale velmi krátký, trvalo to asi 800 let to ochlazení ale v rámci tohoto dochazení zrovna teda mají prostě dopřímo ratovaný e, žaluby e, v, na, na, na, na lokalitě, tady to je vidět vlastně na předchozím obrázku, tady v tomto místě, taky v Maďarském Nížině, ve slovenské části za Dunajem, na lokalitě Parížské Močáre, což je taková jako e, vlastně údolní važina. A tenhle článek je dneska hodně citovaný, protože je to pokládané za jeden z nejlepších dokladů těch kryptických reformí, ale zase je to prostě pozdní glaciál. není to tedy dopad přímej v časovém smyslu. No a někde mezi leží tady eh, taky nedávna studie, vlastně ještě mladší z roku 2016, eh, týká se sice eh, jako chironominovýho zá, akomářího záznamu z jezerní lokality Hybkaně. Hybkaně je pleso takový jezero původně po odlednění eh, eh, tady tady, že jo, pardon, jo, tady v tomhle v tom místě, tady na tom vymezí, přímo na Vyhorlatu, a, a, a, a tam začíná expanze Buku na samém začátku Holocen, dost možná, že už, že už v pozdním daci, ale taky v tom driasu Zrovna Buk teda je dost jako vlastně, až pozdní příchozí do střední Evropy třeba k nám. Nicméně filogeografické studie Donatey Magry na buku jedna z vlastně studií tohoto typu rekonstruují jeho glaciální refugie a tam do tohle prostoru západních Karpat, takže to vlastně docela dobře sedí. Ale zase oba doplady jsou nepřímý. No, a teďka úplně vlastně uh, uh, jak si uh, vrcholí tato evidence o uh, glaciálních rechodích dvěma lokalitama Santovská Bulhaj. To jsou uh, Bulhaj je klasická lokalita, už vlastně docela stará, byla zkoumaná v souvislosti s lovci Mamutů na Pálavě. Uh, a Santovska je poměrně nový nález tady kolegů. Z, teda z Brna, a tady od nás fakulty z katedry botaniky. Santovka leží na prameni, jsou to v podstatě travertínové kupy, pramení kupy, prostě jako malé prameniště, ale travertínové, čili hluboká nějaká voda, e, artéská, které jsou potom obkroužené kyselýma stanovištěma, z níž pochází ty doklad. doklady. Santovka, Publikovaná vlastně v roce 2020, před loni, má z doby vrcholního glaciálu docela dost pilových zrn dubu. Vomouk říct, jiných dřevin tam není, ale dubu je tam nápadně velké množství a je to dobře, velmi dobře datovaný do LGM. Jenže. Pilový zrna dubu, to se vždycky smete jako dalekový tradice. to tak správně, to taky není prostě smetě, pokud je jenom o zrna a má to zbytky dřevo, želvy a tak dále, listy se tam najít prostě nepodařilo přes veškerou snahu. Takže vždycky se namítne no, v diskuzi potom na tenhle článek. No ale to přiletělo z týžní Evropy, z těch makrorefugí, pilová zrna, z daleka a v té eh, chladné glaciální z tepotumře, která tam e, asi byla podle toho e, paradigmatu centrálního, no tak byla tak nízká pilová produkce těch bylin na všeho toho, tak těhle podmínek, že to prostě se projevilo i ten dálkový transport víc, než by se projevil za situaci e, tady si věcí pilový produkce lokálního. Takže to je zase prostě doklad, který je dost zpochybnovaný. To samé v té klasické lokalitě Bulhary, to je vůbec zajímavá věc, to je v podstatě slepý ramen, je dneska skovaný pod uh, asi 18 metry spraše. Ta spraše na to naválává ve vrcholným glaciálu a skutečně to slepý ramen má organickou sedimentaci a pochází z doby těsně před vrcholným glaciálem, ale problém je za, zase jenom pilová zrna, docela dost pilový zem temperátních dřevin, ale zase jen pil. A datováno tady i v názvu článku v tom titulu 25 000 let je dost jako pochyréní. Bylo to datovaný z balku, nebyly tam pořádně makrozbytky, nevěnovalo se tomu pozornost dobrá a bylo to datovaný teda bal, znamená, že mu hrodu ty jašeliny voda, kterou, ale to má spousta problémů, to může být prorostlý mladšíma kořínkama nebo to může být jak jako navíc to bylo mírně váknitý takže i fosilní karbonát jo. takže zase prostě problematický výzkum, i když je velmi starý je to vlastně už z konce 80. let a publikovaný to bylo několikrát lokálně a nakonec tedy mezinárodně tady Vegetation historie jako je v roce 14. Tak. No a teď na závěr úplně dvě lokality, které jsou teda velmi zajímavé. A jedna leží docela daleko na sever v Pohoří Hárc. Nedávno vlastně tam Němci uh, našli, uh, našli uh, Perfektní doklady o výskytu temperátních dřevin, konkrétně zase dubu, vidíme, že ten dub nám tady figuruje docela často, a zase buku, tu toho buku, který až mladým holocému se šíří obecně. No a tady, pocházejí radiokarbonový data přímo, tohle je teda řez, nebo uhlíkem, dupu, jo, takže přímo z těch uhlíků, čili je nespochybnitelný, jasný, tam žádný problémy nejsou, je evidentní, že mladým důležitým, tom studentem poznáštěným období, Tady vidíte i v názvu článku Jange Dreas, takže opět není to LGM, není to dopad glaciálních refugií, ale ranního šíření, dočasného šíření možná, nebo každopádně refugia uh, Mladobriasovního, toho chladného období. To ano, ale ne prostě ještě v tom širším měřítku. Ale dopad nespochybnitelný. Jsou je to s V půdách prostě hledali ulíky a naspromážděli celou řadu takhle starých. No a potom máme jednu lokalitu, která už směřujeme vlastně k zároveňu vyvrchování tohoto povídání. a to je tady opět teda na Jižní Moravě lokalita Ulanžhota z Nivy. Tam je soutok Muralgradie, takže zhruba z toho soutoku a z poštovné, což je kousek od Břece, jižně od Břeclady, ta poštovná, tak to je z vrtu, geologického vrtu. Tak tak už začátkem 90. let objevil Petr Havlíček, to je dneska zesnulý už bohužel špičkový, vlastně kvaterní bio který působil na České geologické službě, tak uh, objevil zhruba v téhle pozici, ale to prosím mě odjednout z Moravy, to jsem vyfotil uh, někde u Valmezu, Uh, ovšem, nakonec nějak to vypadalo u toho Lanžota, že na bázi štěrkopísků byly údajně, a to zdůraznil údajně, duby, které pak byly datovány údajně 16 001 a 22 tisíc let před současností radiokarbonově. Bohužel, ono to kolovalo spíš jako v ústním podání a geologické službě. Ten Hablíček o tom mluvil jako samozřejmosti, no jasně, měli jsme to tam tohle. To datování asi pochybní. C'est Blbě se tady protokoly dohledat, ale jako existují potom laboratorní čísla a tohle to bude asi v pořádku, ale není, není bohužel úplně jistý, jestli to byl dův. Ono jako když se najde něco takhle v divě, nějaký starý dřevo, tak se to často automaticky za růt pokládá, právě ten se nejvík zachovává, ale z vlastní zkušenosti vím, že to tak vůbec nemusí být a že borovice třeba můžou vypadat úplně stejně. Takže bohužel tady nevíme, byt je to publikovaný tady v té docela rybné knize troška starkla a spolu, že jo, Temperate Paleo Hydrology in Central Europe z roku mám pocit, jo, 91, jo, takže to je docela starý doplat. No a nic víc v podstatě nemáme. Jo, takže když si to schrneme, a, Všechno to, o čem jsme teď mluvili, tak tady máme ty filogeografické dopady, kterých je teda velká spousta dneska už, ale ty fosilní dopady se nám až na tu výjimku toho hercu skutečně soustředují do tohoto prostoru západních Karpat a karpatských předhlubně. A když se je dohromady, tak bohužel ani jedna z nich není v podstatě jako ložená prostě, jo, jistá. Tady to vlastně, tady jsem se to pokusil všechny ty na, fosilní, teda přímý doklady schrnout a vidíte, že buď to ta fosilní evidence je dobrá, to je červeně, ale potom to datování do LGM, je klíčový, chybí. Prostě je to mladší. Nebo je to sice datovaný do LGM, Uh, nebo lepa, ne, uh, tady to je datování, to je u těch, uh, těch bulhárů tam je to nejistý, to datování bohužel v ale je ta fosilní evidence jenom z tylu, takže je slabší. A nejlepší ty dopady máme ty, uh, ne, tady z těch dánských. Také ty jsou datovaný dobře do LGM, ta fosilní evidence je nespochybnitelná, ale mám tam otazníky, protože jako je trošku sporný, jestli v tomhle případě, a možná mě dali Ivan opraví a pak i Lucka, které se to týká vlastně úplně stejně i těch souborů těch Karpatských šnečích lokalit, tak vlastně tam je to trochu sporný s tou uh, těch dotčených druhů. Jo, je to prostě takový jako složitý, v jakém prostředí jste malo, žili žili, v případě šneci a, a drobní savci jo, ono to prostě jako s tou vazbou recentní na třeba lesnatý lesy nemusí být jako až tak analogický té minulosti, protože už jsme si zdůraznili, jak jiný to prostředí bylo, ta insolace, že ty podmínky prostě byly tak jako radikální že oni třeba mohli žít v těch boreálních lesích, jo, na nějakým třeba lokálním, já nevím, když tam byla nějaká živnější dřevina listnatá, ale přesto boreální typu, já nevím, nějaký e, vrby třeba, tak na tom by možná ty šleci taky přežili, jak jsme s Ruskou jako viděli e, na, m, při našem výzkumu ve Skandinávii třeba, jo, tak jako e, není to vyloučený a to samý u těch, u, u těch my, myší. No, takže tolik teda tyhle doklady ze střední Evropy, která v té diskuzi, samozřejmě, že problém kryptických refugií, těch mikrorefugií je celosvětový, jak severní, tak jižní polokou kdekoliv na ní a největší klasika, o který se nejvíce v literatuře diskutuje v Evropě, všechno to směřuje na střední Evropu a hlavně do toho prostoru západních Karpat a... Jako okraje českého masívu, ale prostě jsou samozřejmě skeptici a je to na místě, který o tom silně pochybují. A do dneška literatura je toho plná, že často ve špičkových žurnálech se o tom diskutuje. A každý ten článek, hlavně teda ty filozofické, už ne, těch je hodně a tam je to takový nějaký už vysazený, ale každý článek, který přidne se fosilní, fosilního tohoto typu, no tak navazuje obrovská dramatická diskut kdy se to jako strašně spochybňuje, kdy se bráně jo, a podobně. Často se to spochybňuje skrz datování jo, a, a podobně, jo, nebo skrz jako ty pilový, e, pilový doklady už se vlastně dneska jako neberou, protože ty, uh, pro ty problémy, který jsem popsal, za ten dálkový transport. Tak jako úplně že jo? když se povede nějaká vážka do titulu článku, to je vždycky nejlepší, dopad má její citací, tak tady uh, Ceda Kisovi, to je řecký, uh, vlastně, paleobotanik, který studoval dlouhý záznamy v Řecku a uh, teda působí v Británii, dlouhodobě, tak tomu se to teda povedlo, ten se tady zeptal, že jo, cryptic or mystic, že jo, kryptická nebo mystická. Jo, to je jeden z velkých spochybňovačů vlastně těch, těch refugii, vlastně do dneška. Jo, a není v tom zdaleka sám jiný, velmi vlivný, jsou, jsou na jeho straně. Strašně dobře to shrnul Valentý Ruhle, to je takový španělský paleoekolog tak skrnul v předloňský knize o témahy ecology, evolution and Já to teda přeložím tady, ale je to perfektní vlastně výštěžný skrnutí, který on, on není na žádné straně. On potom tak jako prostě uh, filozofuje, ale pěkným způsobem. Jo. Tady v téhle větě o tom říká následující. Počet umístění a rozšíření potenciálních mikrorefugií zůstává nejasné, protože taková mikrorefugia jsou těžko detekovatelná pro ekologickými analýzami. O tom jsme mluvili. Mikrorefugia jsou prozatím spíše teoretickou nutností pro vysvětlení partérních rekolonizačních patrností. Patterns, a to je odkaz na ten Rejlův paradox, jo? Prostě to je řešení Regeva paradoxu. Ale je to teoretická nutnost zatím. Jejich přesné charakteristiky, myslím se, environmentální, kromě rovněž spekulativního, ale nutného výskytu příznivých mikroklimatických podmínek, jsou neznámy. To je zajímavá věta, jo? Spekulativní, ale nutný výskyt, příznivých mikroklimatických podmínek. To je, je to dost hladný představa těch mikroklimatických podmínkách. Nicméně celá spousta prací a článků to je, že zabývá se tím. Ono to dává smysl, protože my dneska můžeme naštívit ta refugia. Přesně prostě v podobných situacích. Tady jsem to například udělal s kolegy právě Milanem Chytrým a spol a Luckovou, tady Južičkovou, jsme to udělali v Předhuří a Lotaje. Takhle vypadá prostě to mikrorefugium, tam se na něj můžete podívat, v tomhle případě nebo mikrorefugium, Thilia Siberica, což je takový lykariat naší běžný rýpy srčitý, Thilia Cordata, vypadá to skoro stejně, myslím, že je to prostě jenom jako uh, Thilia Cordata na okraji areálu, ovšem, vizlukně, to znamená fakt mikrorefugiu, strašně daleko od toho souvislýho areálu, který končí na Úrale. Na Úrale končí souvislý areál a tady máme prostě malé ostrůvky, asi tři, Uh, fakt malinký, ono tady, co vidíte na obrázku, to je ta lípa, jo, tak to je v podstatě už celý, ono tam toho pomoc víc není. A to všechno kolem tady vidíte na tvaru těch dřebin, co to je, tohle jsou borovice limby, tohle jsou sybířský smrky, pice a obováta, když jedle borání, ta tam je najednou kapsa prostě, jo, to se mluví v literatuře, o refugii opokic, jako, v kapsách prostě, s příznivými mikroklimatickými V tomhle případě ovšem je dost to záhadný, co je to za příznivý podmínky. proč prostě ta lípa roste právě tady a nebo údolí údolíme, ale to vůbec není jasný. Takže takový to modelování mikroklimatický, který se dělá, jo, tady ho vlastně máte, jo, to je klasický distribution modeling, že jo, s tím se všechny jak dá hrát, tady potom vídou, že jo, do údolí, že tam je to jako nejpříznivější, nebo na ne svahy. Dobrý, ale ta situace reálná třeba s Stýli a Sibirika je taková, že je to sice tady v téhle tečce, jo, a tady, a tady, ale už to není všude jinde, a jako proč, jo. Takže to se hoře nikdy neví, takže takovýhle po jako modelování je sice hezký, ale jako prostě uh, o tý, o tý um, jaksi, uh, někdejší tý historický situaci nám to tolik jako zas pohužel neříká. Jo. Takže v tom nefogu proč tady. No v tom akromní řídku už je to jasnější, že jo? Vysokohorské auta, tam je prostě sice, to jsou nadmětrné svahy, takže tam je voda, teda srážky jsou z Atlantiku, jsou vysoký, tam to byste nevěřili. Jo, prostě jinak suché oblasti jižní štyři, tady na těch svazích vysokého auta je třeba jako 1300 1500 mm srážek ročně. To je šíleně moc. Padají i v zimě, je tam hluboký sníh, pod tím sněhem zůstává teplo, i když nahoře minus 40, je to, tak pod sněhem je nad dobrý, jo, ale prostě je to přeci jen vysoko nad mořem, tam je prostě horská taiga, tam to nepatří. A naopak v předhoří, ale tady je zase sucho, tam je ne, suchá tohle je v Charkářský stepy, suchá, tvrdě kontinentální lesostep. A tady máte to, co se rekonstruuje prostředí Evropu běžně v rámci toho klasického paradigmatu. Jo? To znamená v podstatě lesostepotundra. To leso, to jsou tady tyhle lesíky, tohle je stepotundra, klasická de facto mamutí step, to je směs, jako z evropského pohledu viděno, stepních, čili te temperátních, suchých, a tundrových, to znamená vlhkých a severských jako druhů, tak tady to roste ve směsi a do toho se tam roztroušený, v tomhle případě, modříny. Jo, takže tam to taky jako nemůže dejít. No a někde mezi v Kuznickém a Latov to prostě je, ale bohužel jenom někde a vzácně spekulovalo se o tom, že ve skutečnosti to tam dotáhli rusové, že to je v podstatě Týlia naše ta Kordáta, kterou oni si tam rusové v 18. století při kolonizaci vysadili kvůli včelám. To máme odkaz na ten příští čtvrtek. Včelaření je na Siběři strašně populární, 200 let. Můj pravděpodobně všichni bylo tam včerařem, dodával med carovi, rovna teda. A, a takže to je jako kvůli tomu Ale Ronsanova, můj kolega tady z fakulty, s Milanem Chytrym, tam kopali půvní sondy a našli tam uhlíky, tý lípy v těch porostech přímo v půdách a datovali je a vychází to do středního holocénu, takže je doloženo, dnes už na tvrdo, že to není prostě vysazený evčelařema, že to je fakt jako reliktní výskyt, jo? Čili analogie toho, o čem mluvíme. A je to mikro jo? Uvšem není kryptický, vydaj se tam na to můžeme podívat. No a teď pozor, teď budou uřádka. uřádka. A tady vlastně přicházíme k našemu výzkumu, Uh, a toho uh, výzkumu, který teda děláme s právě s Hondu Hoškem, ale i dalšíma kolegama. A uh, bono, <coughs> nazval jsem to Kryptické severní refugium, odhaleno tak trošku jako drze a bombasticky, My to v tom článku, v tom rukopisu máme, jako v to zní mnohem jako uh, vtipněji, Kryptik Nostrum Refugium Decrypted. Že? Takže se na to podívejme. Zde tedy Honza Hošek, momentálně pořád ve Spojených státech, tady sedí v Yellowstone a zírá teda do termálního pramene, Tohle národní parku, takže ho zdravím, pokud nás sleduje na dálku a on by tady skutečně měl stát místo někdo je Honza, vlastně od celého začátku je ten hlavní, kdo tlačí ten výzkum jako dopředu s obrovským entuziasmem a strašně moc toho pomocí bandru i rukama v terénu, já jsem spíš jako seděl u mikroskopu a vůbec jako je to prostě jednoznačně a taky bude první autor. Jsou ale i další kolegové, Jirka Plače, který se zabývá staršíma rozpírajima fosíliama e, v Národním muzeu znáte jistě, tak ten vlastně se neštítil ani tady prostě mladších období, takže ten v tom hraje podstatnou roli, co se týče určování dokladů fosilních, který za chvilku ukážu. Honza Nová, tady z fakulty a naši studenti, doktorandi teda Tomáš Radoměstský a vlastně diplomant ještě Ondřej Sobek to má jako diplomku, ale, ale i jako další kolegové. A bude řeč o hodonínské úbravě, možná to znáte, hodonínská úbrava leží opět tady teda, opět v tom kritickém prostoru. Je to chráněný území, je to vůbec divný les, že jo, takový jako s vysokou diverzitou stanoviše, tím pádem vysokou druhovou diverzitou, proč je to chráněný, a kolegové z Brna, když zírali, pak jako prokrastinačně, do lidanových snímků, tak si tam všimli jistých podivností, dozvěděl e, se to právě Honza Hošek a šel potom, prostě. Ty podivnosti totiž souvisí s něčím, co jsme zkoumali dřív, a to je termokrás. Termokrás to je, když ta je ten permafrost, mluvili jsme o něm už, tak když permafrost taje, tak to dělá divný tvary na zemi a ty tvary často mají velký význam, protože v prolátě vzniká jezera a podobně. Takže první naše hypotéza byla, že se jedná o termokrasovou krajinu, tady na Jižní Moravě, tady teda je, tady jsou ty struktury, je to taková divná strupatina. opravdu na tom Lideru to vypadá hrozně jako nápadně a divně a dělalo to na nás dojem termokrasu, my jsme něco podobného popsali, na Třebonsku, kde bylo asi 20 jezer v podobných velikosti, taky s takovými okrajovými valama, jako tady, a tak, že to bude něco analogické, a nakonec i geologické poměry by tomu odpovídaly. Do dneška výrazný sycení podzemní vodou, artéskou, ten... ten Podloží je takový to hlidý, měkký, že to tam snadno vzniká při permafrostu a tak dále. Jinak jsme to se nám u na, tady by byl Hodonín zhruba jižně, jo, tohle je řeka Morava, tady teče, to jsou ty její meandry tady potom do Mikulčic, že jo, tady potom teče Kyjovka, jo, takže prostě prostorovědnický důpravy. Celý je to zafoukaný ovšem později, je to v superpozici v, důna malátejch písku. tohle je ta moravská sahara, to jsou obrovský píseční důny lineální, hřbety <coughs> důn, bylo to vyfoukávané tady zřejmě zněvy řeky Moravy, když ještě byla divočící a byl tam dostupný ten písek, ale zafoukalo nám to i mnohý z těch depresí. Některé jsou částečně jiné úplně zafoukané tím pokryvným pískem, který máme datovaný, a ono to ten většinou těch látek písku bývá do původního glaciálu, do toho mlad, mladšího driasu. No. Takže o co se jedná? Celkově je to zhruba 54 čtverečních kilometrů těchto struktur. Znáno o tamtuť jasně patrných 178 kruhových až oválných depresí. O teda někdy jsou malinký, 38 metrů jsme změřili nejmenší až 324 metrů, největší z těch depresí a vždycky, skoro vždycky jsou ohrazený takovým valem. Vypadá to skoro jako umělé až úplně v terénu. Takže takhle to vypadá, no o co se jedná, teda mimochodem, zna, pokud to tam neznáte z vlastních výzkumů nebo z výletu, tak jste o tom slyšeli loni, že když bylo to tornádo, to tornádo bylo přesně tam, teda kde zkoumáme, tady vidíte výzkum z, z, z letoška, A na té ploše po tornáru. To je přímo ta dráha tornáda, která nám projela těma našimi lokalitama. Až toho máme poté pocit, jestli jsme to tam nějak nespůsobili, nebo neprzitáli prostě tím výzkumem, jak jsme věrovali přírodě její tajemství. Protože skutečně to dokonale popírovalo z toho tornára z těch našich lokalit. A původně byly vlase hosty, duhovin, jeho růdrava, kde se tam vypalal takhle poházený, vypět kolem. No a tady teda kopeme na jednu z přístupových cest těch těžařů e, právě vnitřek té deprese. Jo. Takhle to vypadají ty naše sondy a dokopáváme se vlastně k dochladům fosilním, který teda e, v zápětí ukážu. Takhle vypadá, jo, vypadá to teda nenápadně na první pohled. Ale já popíšu tu sondu. Jo, těch sond máme celou řadu, to je jedna z nich. A co tady vidíme na řezu, tady je geologický zápis prostě toho tí situace. Tady nahoře je holce, půda, to je jasný, tady je nějaký b půdní horizont sedí to na vátým písku, který máme tady no, opticky stimulovanou, luminescenci datovaný skutečně do toho mladého triasu, to jsme věděli už předtím, to sedí, OK. Tady máme ovšem nějaký jako mrazový klíny v tom, to může být ještě mladodriasový, vypadá a to syn sedimentálně, no ale pod tě, ty dátí písky ostře nasedá, jo, tady nám jedno na tom ulítlo nějak, jo, ale OSL je problematická metoda, ale tady nám to ostře sedí na vrstu takovýho jako, řekněme, poluvěr, se jako co se pohybovalo po povrchu a na povrchu to má Prostě docela velké množství takovýchhle kamenů. Ten kámen je prostě divný na první pohled. Když jsme u té mystiky, tak ono předpověděl výstav Miring v golémovi, když mluví o kameni, co vypadá jako kus tuku. Tak přesně takhle jako toto je kámen, který tam hraje v střední roli v tom golémovi. A on takhle jako vypadá, mámenovou barvu, je to silikát, je to v podstatě křemen. Jo. Já jsem ho bohužel neměl. to jsem se teď uvědomil, že jsem ho mohl nechat kolovat, jeden z nich, To no. Je aerolizovaný, je na povrchu jako vlastně aerolickýma procesama, zřejmě v souvislosti s těmi vátými písky, je jako ohlazený, jo, jak to tam foukalo, jak na Sahaře. Ale ten kámen je prostě velmi divný. Víme, že je to silikát a dneska víme, a proto je Honza Rošek mimo jiné teda v těch Spojených státech na stáži, že ty kameny zkoumá různě geochemicky, snaží se určit, co to je. A ukázalo se, že je to kámen extrémně vzácný, že v podstatě z Evropy takové neznáme a jsou známý třeba z Nového Zélandu z vulkanických oblastí s artéstskými vývěrama, horkých vod. Tyhle kameny se srážejí z vody, z rostoku horkých pramenech nebo teplejch pramenech. O nich za toku vlastně povím nebo můžu teď že um, ne, nejedná se o horkou vodu, jedná se o gradient mezi vodou a vzduším, který je ostrej. To znamená, v glaciálních podmínkách, kde bylo hodně chladno, vlastně ta voda nemusela být nutně horká. Momentálně rekonstruujeme geochemicky teploty uh, zhruba kolem, do 35 stupňů Celsia, ale i v zimě třeba. No. Takže uh, jsou to zkrátka gejzírový prameny, gejzírový silikátový syntry, ale, a co je extrémně důležité v tuhle chvíli, s vysokým obsahem organické hmoty, to je ta medová barva, to je takhle eh, nahnědý, protože je v tom prostě organická hmota. Jo. Takže uh, my známe je izotopický složení pomocí delta C13. Je, víme, že, že, že je pravděpodobně z největší části rostlinního původu. Není to třeba mikrobiální fixace nějakýma archeama jo, nebo synicema, jo, Je to opravdu rostlinného původu, izotopicky. A co je jako, geniální? Kdyby byl matrická masivka, vodík je ho dopyšovaný fluorovodíkový ten křemen se rozpustí a zbyde tam opravdu ta organická hmota, kterou můžete radiouhlíkově datovat. Takže tyto kameny, jsou to kameny jsou přímo a spolehlivě radiouhlíkově datovatelné. A my těch dat už máme docela spoustu a všechna se, jsou v rozmezí 36 tisíc až 11 tisíc let před současností. Takže pokrývají celé to LGM, to je maximum, ale nejenom do až do pozdního až po samý prach holocénu. Toto je nadřeský tou depresí. A potom geofyzikální průzkumy, které jsme tam dělali, ukazují, že ve středu těch depresí obvykle leží na vodou nasycená zlona, což je geologický zlom, jeho teda plínět na povrch terénu. Takže ty deprese v podstatě všechny leží na geologických zlomech, kde mohla vystupovat ta artérská voda. Tady dělala lavice těchhle syntru, které s byly souvislí, ale potom ty procesy, které nakonec tam pravděpodobně skutečně probíhaly, potom pozdní 20. hlavně tak to jak rozlámali, ten písek to vyleštil, potom to, takže se tam vyskytují dnes izolovaný ty kameny. Nepřeberně, jo, máte jich tam kolik chcete. No a když ty kameny láhneme, koukáme se nad nimi okem, na, na ně okem na ty lomy, nebo elektronomě skenovacím mikroskopem, tak tam nacházíme, otisky, jsou to často otisky, ale je opravdu strukturně zachované, včetně těch uhlíkových jako struktur organických otisky, různých rostlin. Je to kyselý, takže bohužel u zvířatech to není, kosti prostě se v tom nezachovaly, ty se prostě v tom kyselém prostředí rozpustějí, to samý šneci. Takže my tady máme doklady vlastně jenom o rostlinách, a teda o mikrobiálních filmech, jo, to taky. No, co tady je například? Jo, tohle je prostě ložený list dubů, jo, tady to... Pozná se to z žilnatiny, z jejich tvarů, z okraju listů, že jo? Potom v detailu z průduchu, vůbec těch kutikul, jo. Tady je ta žilnatina třeba vidět v detailu, jo. Dluby jsou tak z těch kamenů přímo datovaný 17 000, 20 000, 23 000. Nejmladší vlastně nález, nejmladší datum je 11 400, a to je teda zrovna jasné, Ale většinou máme dluby, jo. Takže Prostě s tím se dá praště do stůl. dá se nám to neprůstřelný a to včetně teda toho určování a datování. Jo? Jinak my jsme první, kdo datují takovýhle kameny, takovýhle sintry, jo? už se to dělalo, je to v literatuře že nikdo to nikdy nespochybňoval. uvidíme, samozřejmě snaha zpochybit to bude asi veliká. No, ale my když to rozpustíme to nejen můžeme datovat, ale je v tom i je sice v malé koncentraci, protože ty syntry vznikaly zřejmě rychle, takže prostě jako musí se to pěkně zahustit na centrifuze, ale je tam. A co je nápadný, Vzhledem k těm datům, tady máte ty data uvedená, vždycky zase LGM třeba, jo? tak vzhledem k těm datům je nápadný to, že tam převažuje pil dřeven. Prostě dřeven je převažována, byla jasně, při vyšší propilovní produkci dřevin že ona je to jako, jako samozřejmě očekávatelný, ale v takovýchhle míře to teda jako by jeden neře. No jo, ale když se podíváte jenom na, na ty dřeviny, tak je to ještě zajímavější. Tady máte jenom, v těch koláčích, jenom dřeviny. A to zelené, co tam někdy převažuje, a dokonce v LGM, jo, tady vidíte 18, skoro 19 tisíc, to je přímo ta nejchladnější část, tak převažují ty listnaté dřeviny. V pilu tedy. Jo. Líska, lípa, dub. Olše lepka, ne Olše zelená, i když i pil Olše zelený je tam taky, ale ty v tom zeleném tady nejsou, jo. Takže prostě to je ještě nápadnější, tahle převaha právě těchto temperátních druhů A jenom v případě dubu a pak částečně stečně ale ten je mladší, máme ty jako neprůstřelné doklady jako makrozudkový. Je tam i zachované dřevo, to ještě není je úplně dokončený. Kolega Honzanová, to jako ještě nesí dokončit, ale tam se vyskytnou v dřevu i jiný, to už víme teď, i jiný eh, taxony, než jenom důd. Jo. Takže takhle to prostě tam vypadá. No a my to rekonstruujeme následovně. Jsme si jistí, že to já, v podstatě o těch podmínkách, v kterých tohle to rostlo. rostlo, byly to skutečně teplý, pramany 15 až 35 stupňů to vypadá, ta voda nikdy nezamrzala, to souvisí jako nejen s těmi analýzami geochemickými, třeba delta 18 ale i třeba se tam vyskytují semena na Marina, to je dost teplomilná vodní rostlina. No a tohle je teda fotka z Kamčatky, kde je to vázaný na sopeční vlastně oblasti. U nás to nebyla sotečná oblast, ty, ty vývěry byly souvisí s ničím jiným a to za chvilku povím na závěr. No, takže jako tak nějak to mohlo vypadat, bylo to obkroužený vlastně, jo, to vlhko, který z toho, a především v zimě, to vlastně redukovalo to působení těch návrh, třeba časných podzimních mrazů, nebo pak těch jarních e, mrazů, tak to vlastně puferovalo, to mikroklimaty, e, makroklimatické drsný podmínky, takže to tam mohlo růst, ale kousek rád, jako už taková ta krajina, jak ji rekonstruujeme běžně, už od prostě 50. 60. a 70. let, protože z tam máme zájem k těm temperatním dřevinám jinak doklady tý, uh, lesostepo tundry, jo, tak jak tu třeba ji vidíme na Sibiři. Borovice Limba, Modřín, ale i třeba um, Driadka, podle toho se jmenuje období mladší Drias. Ve Bříza trpasličí, um, taky Smrk tady, ale to víme už třeba v uhlíku z ohnišťlovců mamutů, že to byly Smrkem docela běžně. No, takže prostě uh, takhle to vypadalo v tom širším rámci. A my známe řadu takových podobných lokalit po světě, kde to mikroklima vlastně působí jako vlastně vznik těch refugí. Takže když se ptal že jsou zatím neznámé mikroklimatické podmínky, jsou vlastně nutnou podmínkou výskytu refugí, tak my si myslíme, že jako významnou roli v tom hráli právě ty, ty artérské vody a jejich výběr těch hlubokých artéských vod zahřátých které potom tom vlastně uh, zlepšovaly podmínky, zejména teda uh, z hlediska vlhkosti těch lokalit, ale i z hlediska teploty. Tady v tomhle nedávném poměrně článku uh, antarktickým, samozřejmě antarktida je úplně jiný svět, nicméně to je článek o tom, jo, tady to vlastně je v titulu, že jo, jak geotermální aktivita uh, jako pomáhá přežívání v glaciálních cyklech a v Antarktídě oni tady na tyhle regresy třeba je vidět, jak vlastně oni Diverzitu vysvětlujou vzdáleností od těch termálních vývěrů. Čím jsme blíž vývěrům, tím je tam jako víc mechů, v no, Pantaty je samozřejmě vyšší rostliny moc nejsou, mechů, kapradin, jo, ale i třeba jako různých zvířat jako hmyzu a podobně. Takže to jsou ty hotspots, a my si myslíme, že máme hotspot, ale nejen hotspot, my máme i ten odrazový můstek, protože nám ta evidence o existenci těchto jeho moravských refugií, kriptických, teď už ne už, už už prostě um, podle nás, jako docela opravdu dobře doložených, tak nám vlastně překladuje jak období před vrcholným glaciálem, tak po něm, takže i ty různé prudký výkyvy, takže si myslíme, že to nejen mohlo fungovat jako opravdu refugium, jo, jako ten hotspot, ten ale i v podstatě jako obrazový můstek pro migraci tak těch dalších dřevin při jejich šíření, protože nakonec je i tady vodní ptáci, jo, ty to můžou roznášet a podobně, protože to tam prostě fungovalo dlouho. Tady to máte schrontví zase na křivce teplotní, jo, tady je 8 tisíc předneškem, to už je holcem, tady je 40 tisíc tohle je teda křivka teplot, vidíte tu ty stadiální, prudký, ale krátky oscilace, A tyhle červené jsou naše radiokarbonové data. A kde tam máte lístek, tak tam je nějaký To v tomhle případě tam je dubový list jo, v těch kamenech. A kdy máte tohle, tak to znamená pilový zrno, tam jsou ty temperátní dřeviny, převažujou vlastně v, tybu, v pilových spektech. Jo. A vidíte, to LGM je tady, takže to je jak s LGM, tak i po něm, a tady to klidně mohlo fungovat jednak jako furt jako refugium kontinuálně, ale i jako ten odrazový můstek, jako ten stepping stone. Důležitý je, a teďka vlastně úplně na tomu dodám takové jako fakt, jako geologické doklady globální, do v podstatě rámec. Protože tahle fáze, kdy vlastně ty doklady máme v rámci LGM a kolem něho, je zároveň podle rekonstrukcí fáze největšího rozsahu, ale zároveň největší dynamiky alpského zalednění. To je třeba tenhle článek, který to modeluje, ale nejen modeluje, jak opravdu schrnuje všechny jako data o alpským zalednění, stáří moré no, různý prostě opravdu geologický odklad, jako že jsou nejproskoumanější z glaciologického hlediska, už odluje se, že už prostě 200 let se tam jako zkoumá, jo? takže opravdu o tom víme dost tady to ještě navíc domodelovávají, no a zjišťují, že tohle je skutečně to glaciální maximum, ano, i Alpy byly maximálně nezaledněny, ale bylo to jako velmi dynamický zalednění, není to vůbec jednoduchý, takže v těch rekonstrukci, třeba tady mají časový okruh 24 000 let, což nás zrovna zajímá, to je ta doba, a vidíme, že i východní Alpy byly zaledněny, jo, Tohle červený je vlastně hranice zalednění o nějakých 2000 let předtím. Jo? A to nebylo. Ty východní auty jsou vůbec nejdynamičtější. Tam to přibejvá, ubejvá, hrozně jako rychle to tam cvičí. Jo. A, a to znamená ovšem pro, pro nás, tady pro vídeňskou pánev, a protože my jsme, že to přímo navazuje na Alpy, je to součást z Tepatský Předhlubně, souvisí s alpskou orogenezí, že jo, samozřejmě. A ta alpská orogeneze je teď právě nej nejrychlejší v geologické historii. Teď se ty Alpy zvedají v tomhle raciálním cyklu vůbec nevědomičtěji, Jo, my samozřejmě nevíme, jak to vypadalo v minulých glaciálních cyklech s tímhle reflugiem, o tom vůbec tady nemáme žádné doklady, mohlo tam být nemuselo. A v posledním glaciálu tam zjevně bylo A souvisí to určitě s tou orogenezí a souvisí to taky s dynamikou toho zahřívění, protože tyhle ty hluboké rtérské vody ciklují vokálně v tom zemském plášti do velkých hloubek, tam se zahřívají, vystupují, no máme ty vody tady dost a v glaciálu obecně ty vody moc nebylo. Takže právě ta velká dynamika obského zalednění na východě zřejmě působí přísun té vody a je jaksi podmínka nutná vývěry. A skutečně, když se podíváme v detailu, tak kdyby se nám ty radiouhlíkový data koncentrují v oblastí, ale to nemáme jako o to, nemáme asi, nebudeme jen tak mít jako jasný dopad jasný korelace, ale vypadá to tak jako vypadá to, to, asi silnější výraz, bych nepoužil, že to opravdu odpovídá těm odledněním východních alt, což znamená nejen přísun vody, ale i zároveň odlehčení, že celého toho Hlo a oživení těch tektonických zlomů, které, jak víme, jsou vlastně uvnitř těch depresí náma zkoumaných a podle kterých to vlastně vystupovalo nahoru. Jo. Takže ta představa je taková, že ty Alpy se je tak průce zvedají, že tady prostě tektonicky je to velmi aktivní, tady je litosféra celá hrozně stenčená, takže je blízko k těm jako vlastně teplým vrstvám tady dole, tam se ty vody podél zlomů z Alp, jak to taje, tak se zanožuje a tady potom vystupují nahoru a tady nám vlastně může existovat to refugium na poli 54 čtverečních kilometrů těch našich vlastně výběrů a zároveň při tom odlevnění vzniká vlastně izostatické to znamená ulehčí se to a prudce se to povyskočí nahoru, tady dojde k relacaci a k otevření vlastně těch těch zlomů, takže proto se to možná koncentruje do těhle specifických okamžiků. A souvisí to se srážkou samozřejmě evropského, jako vlastně původně solostroví, africký desky, že jo, a tak dál, takže to už to opravdu ve velikých měřítkách. A tady se vlastně geologická dynamika globální úrovně vlastně generuje ta refugia, tím pádem působí přežívání druhů daleko na sever a pak ovlivňuje zřejmě tu rekolonizační dynamiku potom v, v našem intergraciálu Hlocem, takže tady skutečně vidíme velké souvislosti s velkými procesy. A nutno ještě dodat, že dneska už tam žádná geotermální aktivita není, i když je to velmi zhodnělá oblast, ve které těch zlomů pořád vystupuje. Ale protože tady nefunguje, tady ty procesy v alpách, který jsem popsal, tak to prostě už je povrchová záležitost, už není tak hluboká a není to tím pádem prohřátý a tak dále. Ale různých jiných. Jako termální bod je samozřejmě ve východním okolí Alt, nespočet všude, že jo, včetně Budapešti že jo, a spousta meděským Nížině. analogických fotelit plno. Takže myslíme si, že bude potřeba ta refúgia dál hledat, a soustředit se na ty termální, na ty velké termální vývry, kde je prostě šance podobného druhu. No. Takže tolik teda. Na závěr, pro, pro, proto jsme mluvili o hotspotu, že to skutečně bylo horký, že to, tohle jste z Aljašky a děkuj, děkujeme vám za pozornost.